Capitolul 56. Nu îi zbutea să-și mai ia gândurile de la fata aceea. Râse în ciuda de propria lui prostie. Era absurd să-i pese de ce i-a spus-o chelnărița anemică, dar se simțea în mod ciudat umilit, deși nimeni nu știa că a fost umilit în afară de Dansford, care fără îndoială și uitase între timp, Filip își dădu seama că nu să-i tihnească până nu să șteargă această rușine. Se gândi în fel și chip ce ar fi mai bine să facă. Se hotărâ să se ducă în fiecare zi la localul acela. Era evident că îi făcuse o impresie neplăcută fetei, dar credea că are destule resurse intelectuale ca să o poată șterge. O să aibă grijă să nu spună nimic de natura a ofensa nici măcar pe cea mai susceptibilă persoană din lume. Asta a și făcut, dar tot fără niciun rezultat. Când intra și spunea bună seara, ea îi răspundea cu aceleași cuvinte, iar odată când el omise să le mai spună, ca să vadă dacă o să-l salute ea întâi, chelnărița nu zise absolut nimic. În sinea lui mormăie o expresie care, deși se poate deseori aplica sexului feminin, nu e folosită prea frecvent în societatea aleasă. Apoi, fără să îi se clintească niciun mușchi de pe față, își comandă ceaiul. Își puse în gând să nu scoată o vorbă și părăsi localul fără să spună ca de obicei bună seara. Își făgădui să nu mai revină niciodată acolo, dar a doua zi la ora ceaiului începuse să se simtă agitat. Încercă să-și schimbe gândurile, dar constată că nu și le poate stăpâni. În cele din urmă își spuse cu disperare. În fond nu văd de ce nu m-aș duce, dacă am chef." Se luptase multă vreme cu el însuși și era aproape șapte când intră în local. Am crezut că nu mai veniți," îi spuse fata după ce se așezase Filip la masă. Inima lui Filip zvâgni să-i spargă pieptul și simți cum se roșește. Am fost reținut, n-am putut veni mai devreme." Vă faceți că nu mai cunoașteți lumea, sau mi se pare mie?" Ei, nu chiar așa." Sunteți student, nu?" Da." Dar cu asta curiozitatea ei păru satisfăcută. Plecă de la masa lui și, întrucât la ora aceea târzie nu mai era alt client în partea unde servea ea, se cufundă în lectura unui roman ieftin. Pe atunci nu existau încă ediții ieftine din cărțile bune. În schimb, se tipăreau mereu alte și alte lucrări ieftine, scrise la comandă de la hor literari și destinate să fie consumate de inculți. Filip era în culmea fericirii. Fata îi vorbise din proprie inițiativă. Era convins că se apropie timpul când o să-i vină lui rândul să-i spună fetei ce părere are despre ea. Ar fi o mare ușurare să o poată în cunoștința de imensul lui dispreț. Se uită bine la ea. E drept că avea un profil frumos. Era extraordinar faptul că englezoicele tinere, aparținând clasei ei, aveau adeseori trăsături atât de perfecte, încât îți tăiau pur și simplu respirația. Dar profilul ei era rece ca marmora, iar pielea ei delicată, cu o tentă verzuie, avea în ea ceva nesănătos. Toate chelnărițele erau îmbrăcate la fel, cu rochii negre simple, cu un șorțuleț alb, cu manșete și bonete albe. Pe o jumătate de foaie de hârtie pe care o avea în buzunar, Filip îi schiță portretul, așa cum o vedea aplecată asupra cărții. Fata mișca buzele în timp ce citea cuvintele tipărite. Și la plecare îl lăsă pe masă. Gestul se dovedi foarte inspirat pentru că a doua zi când intră, fata îi zâmbi. Habar n-am avut că știți să desenați, îi spuse ea. Am urmat doi ani bele artele la Paris. Desenul ăla pe care l-ați lăsat aseară pe masă l-am arătat ani și tare s-a mai minunat de el. Oare chiar eu eram? Da, zise Filip. Când fata se duse să-i aducă ceaiul, se apropie de el o altă chelneriță. Am văzut portretul pe care îl ați făcut domnișoarei Rogers. S-a cu ea," adăugă chelnărița. Filip află astfel cum o cheamă și, când îi cer un nota, o strigă pe nume. Văd că-mi cunoașteți și numele," zise ea când se apropie. L-a pomenit prietena dumitale când mi-a vorbit despre desenul acela. Vrea să o faceți și pe ea, dar eu zic că nu. Dacă începeți, o să trebuiască să o țineți tot așa și, pe urmă, o să vrea toate să le faceți poza." Apoi, fără nicio pauză și pe un ton cu totul indiferent, întrebă. Dar unde e tânărul ăla care venea cu dumneavoastră? E plecat?" Ia uite că l mai ții minteva să zică," spuse Filip. Era un tânăr foarte drăguț. Filip a avut o senzație ciudată. Nu știa exact ce poate să fie. Dansford avea un păr creț frumos, tenul proaspăt și un zâmbet splendid. Filip se gândi cu invidie la toate aceste aturi. Ah, A, s-a îndrăgostit," zise el râzând puțin. Șchiopătând în drumul său spre casă, Filip repeta în sinea lui această conversație cuvânt cu cuvânt. Fata se împrietenise de binelea cu el. Când se va ivi prilejul, avea să-i propună să-i facă un portret mai ca lumea și era sigur că fata o să accepte cu bucurie. Avea o față interesantă, profilul ei era frumos și chiar tenul ei clorotic avea ceva ciudat de fascinant. Încercă să și-l amintească. La început îl asemănă cu supa de mazăre, dar alungând furios această idee, se gândi la petalele unui boboc de trandafir galben pe care le smulgi înainte de a se fi deschis. Între timp îl părăsiseră toate resentimentele împotriva chelneriței. Nu e deloc o fată rea," murmură el. Fusese o prostie din partea lui să se ofenseze de felul cum îi vorbea fata. Fără doar și poate de vină fusese numai el." Ea n-a să se intenția de a se face dezagreabilă, iar el ar fi putut să se deprindă până la vârsta asta cu ideea că, la prima vedere, înfățișarea lui face o impresie proastă oamenilor. Îl măgulea grozav succesul pe care îl înregistrase cu desenul lui. De când constatase acest mic talent al lui, fata îl privea cu mai mult interes. A doua zi, Philip se simția agitat. Se gândi să se ducă să ia prânzul la ceainăria aceea, dar era sigur că la ora respectivă o să fie aglomerație și, Mildred, nu să aibă posibilitatea să-i vorbească. De la o vreme, Izbutise să se despartă de Dansford la ora ceaiului și, deci, și de data asta, intră singur în local exact la patru și jumătate, după ce se uitase până atunci de vreo zece ori la ceas. Mildred stătea cu spatele la el. Era așezată la o masă și vorbea cu neamțul pe care Filip îl văzuse acolo în fiecare zi, până acum două săptămâni, iar după aceea nu-l mai văzuse deloc. Neamțul vorbea și Mildred râdea. Lui Filip râsul ei îi se păru ordinar și dădu dufiori. O strigă, dar fata nu-l băgă în seamă. O strigă încă o dată, iar apoi, înfurindu-se pentru că-și pierduse stăpânirea de sine, bădu tare în masă cu bastonul. Fata se apropie botoasă. Bună ziua!" îi spuse el. S-ar zice că sunteți tare grăbit." Fata așa plecă ochii asupra lui cu aerul acela insolent pe care Filip îl cunoștea foarte bine. Ascultă, dar ce-i cu dumneata?" întrebă el. Dacă sunteți amabil să-mi dați comanda. Vă aduc ce doriți, nu pot să stau toată seara la conversație." Un ceai și o chiflă prăjită, te rog?" răspunse scurt Filip. Era furios pe ea. Avea la el ziarul zestar și, când fata aia adus ceaiul, se prefăcut absorbit de lectură. dacă îmi faci acum și nota, nu te mai deranjezi încă o dată," îi spuse el cu răceală. Fata scrise bonul și îl puse pe masă și se întoarse la neamț. Curând se afla din nou absorbită de conversație animată cu acesta. Era un bărbat de statură mijlocie, cu fața rotundă caracteristică neamului său și cu tenul pământiu. Mustața lui era mare și țepoasă. Purta frac și pantalon gri și pe piepte i-a lanțul din aur masiv de la ceas. Lui Filip îi făcu impresia că celelalte chelnărițe se uită când la el, când la perechea de la masă și schimbă între ele priviri semnificative. Era convins că râde el și început să-i fiarbă sângele în vine. Acum o detesta din tot sufletul pe Mildred, știa că cel mai bun lucru pe care îl putea face era să înceteze să mai vină la localul acela, dar nu putea suporta ideea că a fost înfrânt în cazul respectiv, așa că își alcătui un întreg plan pentru a-i arăta cât de mult o disprețuiește. A doua zi se așeze la o masă din colțul celălalt și comandă altei chelnărițe ceaiul. Prietenul lui Mildred se afla din nou acolo și fata iarăși făcea conversație cu el. Nu-i dădu nicio atenție lui Filip, așa că la ieșire acesta își alese momentul în care să poată să se încrucișeze cu ea. Trecând prin dreptul ei, Filip o privi ca pe o necunoscută. Repetă mișcarea timp de vreo patru zile. Se aștepta ca fata să găsească imediat prilejul de-i spune ceva. Credea că o să-l întrebe de ce nu se mai așează la mesele unde servește ea și își pregătise un răspuns încărcat de toată ura care îi cuprinsese inima. Știa că e absurd să se necăjească, dar simțea că nu se poate stăpâni. Fata l-învinsese din nou. Neamțul dispărut dintr-o dată, dar Filip continuă să se așeze la mesele din partea cealaltă. Fata tot nu-i dădea nicio atenție. Filip își dădu brusc seama că lui Mildred e absolut indiferent ce face el. N-avea decât să-și continue jocul la infinit, tot nu avea să o afecteze câtuși de puțin. În sinea lui își spuse... Stai că n-am terminat încă." A doua zi se așeză la locul său obișnuit și, când se apropie Mildred, el îi spuse bună seara cu aerul că n-ar fi ignorat-o timp de o săptămână. Expresia de pe fața lui era placidă, dar el nu-și putu stăpâni văgnirile nebunește ale inimii. În epoca respectivă, o pereta cucerise brusc publicul și Filip era sigur că Mildred o să fie încântată să meargă la un asemenea spectacol. Ascultă, zise el pe neașteptate, n-ai vrea să luăm masa împreună într-o seară și să vii cu mine la frumoasa din New York? Fac eu rost de două fotolii. Adăugase ultima propoziție anume ca să o ispitească. Știa că dacă se duc la teatru, fetelor le place să stea la parter, dar dacă le invita vreun bărbat, rare ori aveau locuri mai scumpe decât cele de la galerie. Expresia de pe fața a lui Mildred nu se schimbă deloc. N-am nimic împotrivă, zise ea. Când vrei să vii? Joia scap mai devreme. Făcur aranjamentele necesare. Mildred stătea la o mătușă de pe Herne Hill, suburbie situată în sudul Londrei. Spectacolul începea la opt, așa că trebuiau să ia masa la șapte. Ei propuse să se întâlnească în sala de așteptare pentru clasa a doua de la gara Victoria. Nu-și manifestă câtuși de puțin bucuria și acceptă invitația cu aerul că-i face o favoare. Filip fu vaghiritat.